Vom o ediție specială în această seară și mă bucur foarte mult că domnul Andrei Pleșu a acceptat invitația mea și a Realității TV de a fi alături de noi și mai mult decât atât că ne-a primit în casa sa, în casa sa de la Colegiul Noua Europa. Veți vedea despre ce este vorba, așa că vă invit să luați loc liniștiți în fotoiile dumneavoastră și să urmăriți o ediție specială Jocuri de Putere la Realitatea TV. Bună seară, domnule Pleșu. Bună seara, domnule Bogdan! Precizez totuși că eu știu ce, cum se interpretează lucrurile în mediul românesc. Eu nu stau aici. Asta nu e casa mea. E, casa... e metaforic. Aici e institutul pe care l-am fondat acum 20 de ani. Și unde lucrați? Unde e cabinetul lucrezi? de lucru? Da, da. Acel lucru nu o să-l arătăm, cabinetul de lucru, dar are să arătă multe lucruri din această, din această clădire. Dar aș vrea înainte de orice, de a intra în temele pe care le vom dezvolta... De ce aici? Colegiul noua Europa. Ar trebui să știe puțin oamenii despre ce este vorba. Și despre această clădire da. superbă. Da, chiar și despre instituție, pentru că e singura instituție de tipul ăsta în România. E un institut de studii avansate, ăsta e numele generic al acestui tip de instituție. Și e o instituție în care oameni care au doctoratul deja, sau sunt foarte aproape de a-l obține, cercetători în diverse domenii de științele sociale, sunt invitați să lucreze vreme de un an academic după ce dau un concurs. Scopul este să îi lasă să-și aleagă singuri subiectul, să-i lași liberi, să-i plătești onorabil, fiindcă salariile lor de la institutele de cercetare și de la facultăți sunt modeste. Nici aici nu e o bursă uriașă, e vorba de 650 de euro pe lună, dar e mult mai mult decât au ei de obicei. Și au un an de libertate și de dialog interdisciplinar, fiindcă fiecare săptămână include un seminar în care toți își prezintă proiectele și le comentează între ei. Am avut ideea să propun un institut ca asta în 92, când am fost la ceva asemănător în Berlin. Și am spus așa, cu sentimentul că pronunț un vis nerealizabil, ar fi buti așa ceva în România pentru că mulți cercetători, tineri mai ales, pleacă din țară în alte locuri pentru că nu au aici niciun spațiu în care să lucreze în condiții normale, obișnuite, cu o bibliotecă bună, cu internet, cu o subvenție onorabilă și cu perspectiva ca după ce își încheie cercetarea aici, să-și publice lucrările într-un anuar care să trimite în toate bibliotecile lumii Un anuar în limbi bine, am făcut un proiect, așa într-o doară, și proiectul a fost acceptat, a fost premiat de un juriu făcut din institute asemănătoare din lume, Princeton, Uppsala, Stanford și așa mai departe, cu banii aceia am putut fonda institutul, la acea finanțare s-a adăugat finanțarea unor fundații din Germania, a Ministerului German, al învățământului și cercetării, Ministerul de Externe Austriac, am căpătat bani din străinătate de la state și fundații private pe baza acestui proiect premiat. România a participat? Cu ce? Nimic. Nu, n-am vrut, vrut să încarc bugetul țării, nici bugetul țării n-a vrut să se încarce cu așa ceva, dar trebuie să recunosc că mai târziu am reușit să fac niște programe în care și România s-a putut implica, pentru că sponsorul străin, generos, până la un punct, pe bună dreptate să întreabă într-un târziu, de med, dar țara care beneficiază nu vrea și ea să dea un semn de sprijin? Bun, eu am preferat o anumită indiferență binevoitoare din partea statului, dar trebuie să spun că la un moment dat Ministerul de Externe a furnizat niște burse pentru diaspora românească, care să vină în țară să studieze aici. Și, de asemenea, Ministerul Învățământului și al Cercetării, pentru o direcție a lui, a oferit niște burse, tot așa, pentru cercetători români. Fiindcă de cinci ani, noi avem și bursieri străini, din toată lumea. Sunt mirat să văd că vin la această bursă, de care vă vorbeam, să că zece luni aici. Și este un fel de a, de a pune în dialog oameni din, din tot spațiul academic al lumii, în București, discret, dar eficient. În ultimii ani, mai spun doar asta și mă opresc, am făcut și câteva programe distincte de programul propriu-zis al Institutului. Un program legat de spațiul Mării Negre, în ideea să aducem la vedere și cercetători din țări în general marginalizate, Georgia, Azerbaijan, Ucraina, Moldova, așa mai departe, și un program pentru, că i-am eu spus Europa, de lângă Europa, țările Balcanilor de Vest, Bulgaria, Turcia, adică tot ce e în sud-est și care de asemenea au de oferit mult mai mult decât ne imaginăm în materie de cercetare. Până noi aici să întâlnesc de 20 de ani oameni care au ce să-și spună unul altuia, de la arheologie și teologie până la științe politice, antropologie și așa mai departe. Au trecut 800 de înși de tineri cercetători. Aici. În această... Cât sunt anual? Cât aveți, Câte burse aveți anual? Acum sunt în medie 30-35 Casă n-am avut Am cerut autorităților noastre un luni Și ani întregi să ne facă rozdun seriu N-am reușit În schimb, trecând o dată pe, pe Mântuleasa, cartierul lui Mircea Eliade Știți că El aici și-a făcut vacu Și mai știți că pe plantelor E și azilul unde a murit Eminescu, la câteva case de aici. Nu, asta nu știam. Da, eu o placă chiar. M-am bucurat când mi-a spus asta, da. pentru că îmi doream de mult să. Da, aici. și primul, primele drumuri în București au fost pe Strada Munte. Da. E bine, trecând pe aici, am văzut o ruină, cu gunoi mult în curte, nu știu ce, și în mijlocul gunoiului era un, un mic afiș pe care scria Proprietatea statului elvețian. Nu mi-a venit să cred. Am vorbit cu ambasada Elveției care uitase că deține această clădire. A fost clădirea comunității elvețiene dinainte de război. Părmă, comunitatea aceea n-a prea mai existat și casa a fost uitată și s-a degradat. E o casă din 1910, monument istoric, cu niște stucaturi remarcabile, dar statul elvețian, stingerit de uitarea asta, a hotărât să financeze restaurarea ei și pentru că noi l-am ajutat să o descopere, am căpătat-o folosință pe 25 de ani. Și între timp am mai și lărgit-o ca să fie și locuri de cazare pentru bursierii care nu sunt în București sau nu sunt în țară și am căpătat diverse cadouri și donații. Noi ne aflăm aici într-o cameră în care pe pereți sunt litografii de Eugen Ionescu care a fost în anii 60 la o internat într-un spital din Elveția. Acolo pe vremea să făcea, era o modă să faci terapie până artă și uh, doctorul care a, a rămas cu lucrările făcute de el atunci S-a gândit la sfârșitul vieții să dea și țării lui de baștină câteva Și avem vreo 40 de lucrări de foarte rare, Dumnezeu. extrem de rare Foarte rare Mai avem și uh, colecția de discuri a lui Virgilie Runca 25.000 de compact discuri e, Mai avem biblioteca profesorului Slușanschi Mai avem uh, o, mulțime... o parte din biblioteca lui Camil Petrescu Biblioteca a fost lui meu coleg de facultate Marii Tarangu. Pe scurt, aici un fond de carte care nu e utilizat numai de bursierii noștri, să știe de el, fiindcă e un fond de carte adus la zi și toți studenții facultăților din București vin și citesc aici. Cam da, pentru că sunt câteva uh, lucruri pe care nu le găsești decât aici. Nu da, sunt în altă da. parte, în marile biblioteci da. ale, ale Bucureștiului. Cât vă petreceți? Cât timp vă petreceți aici? Atunci când sunteți în țară? Tot Ați avut foarte multe conferințe aici, foarte interesante în, în această sală pe care colegii mei vă arată, dragi telespectatori. Ultimei doi ani, cine a, cine a conferențiat aici? Între mari, între numele care au fost. Bun. Noi avem un program special pentru profesori invitați, fiindcă ideea era nu numai să vină cercetători aici, dar să aducem și din vest oameni care să țină aici o conferință și să intre în dialog. De altfel, bursa implică și o lună de plecare în străinătate în universitatea unde cel implicat are interesul științific să se ducă. Am avut nume mari de la, Jacques, de la, de la Derida până la Ralf Darendorf, până la ce să zic, oameni de prima mână, Wolf Lepenis din Germania, Timothy Garteneaș din Anglia. Am avut colaborări cu Ambasada franceză în mai multe rânduri, cu Institut Goethe, cu Institutul Polonez. Adam Michnic a conferențat aici de două ori, încât pot să spun că avem o, un dosar bun. Aveți niște fotografii foarte frumoase. Pe, în afară acestor, acestor picturi Eugenio Nesco foarte rare, aveți niște fotografii interesante din Balcani. Dar... Par... De unde sunt? Ce colecții? Sunt fotografii dintr-o colecție de, de clișee și de poze pe care a alcătuit-o într-o viață de om prietenul meu Mihai Oroveanu, care a fost directorul Muzeului Național de Artă Contemporană, care, din păcate, a murit, dar care a lăsat o uriașă colecție de clișee și fotografii care ar merita să aibă un muzeu al lor ar fi un muzeu unic în această parte de lume și printre puținele din lume. Sunt clișee din, de la începutul istoriei fotografiei, a fost pasiunea lui de o viață, și ele stau în sertărașe și cutiuțe la el acasă și nimeni nu găsește modalitatea de a le oferi publicului. E una din melancoliile mele. Poate se găsește o soluție, până la da. urmă, pentru că... Sunt bani pentru tot felul de alte acțiuni, toate se și pentru altele. Nu, înainte de a intra în uh, chestiunile de zi cu zi și în România actuală și în analiza România actuală, aș vrea să nu ratez momentul să vă întreb trei lucruri. Andrescu, Paba, Brâncuș. Știu că iubiți pe toți trei foarte mult. De ce? De ce îi iubești? Fiecare dintre ei. De ce? Andrescu este e, un pictor de o anvergură, în același timp sobră și rafinată. Mi-aduc aminte cum e, monograful lui Radu Bogdan, dinainte de 89, care a stat toată viața cu tema asta pe birou, a întrebat pe George Oprescu. Doamne profesor, cine mai bun, Grigorescu sau Andrescu? Și George Oprescu a dat un răspuns remarcabil. A spus, Dragă, Grigorescu uh, e mai mare, dar Andrescu e mai bun. Eu cred că e un mare pictor și că uh, ce a făcut el în istoria limbajului uh, plastic uh, în țară este enorm. Corneliu Baba a fost nu numai un pictor foarte interesant, dar a fost un mare profesor. Foarte mulți din artiștii mari de astăzi i-au trecut prin mână. Era și un om extrem de cultivat, un om e, foarte agreabil, am avut onoarea să-l cunosc e, și e, un asemenea profesor de amvergură asta ne-ar mai trebui. E, în el era o tradiție întreagă de pictură adunată și moldovenească și bănățeană, a făcut o bună monografie despre el, Fost meu profesor Ion Frunzeti iar Brâncuș ce se poate spune despre el decât că pe lângă inteligența artistică și tactică pentru că a știut exact ce, unde, când să placeze și întotdeauna a dat lovitura Brâncuș este un reper pentru toată cultura vizuală a lumii sunt melancolic când mă gândesc la el pentru că face parte din cei câțiva oameni cu care am putea să defilăm liniștiți în fața mapamondului, mondului dar pe care i-am tratat cu spatele când a murit a vrut să-și lase toată colecția României și România n-a fost de acord pentru că era un artist reacționar burghez și formalist și așa am pierdut noi ocazia să avem în România ceea ce acum au francezii. Ba s-a încercat chiar, lumea nu mai știa asta, rămarea coloanei infinitului. Pentru că era cam vizibilă. Și a existat o tentativă cu tractoare, nu s-a reușit că era foarte bine făcută. Adică avea o temelie greu de dislocat. A avut apoi cineva ideea să o Manipuleze, să pune în vârful ei un bust al lui Stalin. Ideea n-a mers pentru că de la înălțimea pe care o are coloana, bustul lui Stalin părea o chiftea într-o amplă scobitoare, nu se vedea nimic. Deci au fost ei, Acum văd că există ideea să-i se aducă o semintele aici, să nu știu ce. Stilul ăsta românesc de a face bune parastase, dar numai după ce omul dispare, mi se pare o problemă. S-a întâmplat asta și se întâmplă și cu George Enescu. Problema nu e unde-și dormi somnul de veci acum. Problema este că uh, nu ne-am ocupat de ecu, nu ne-am ocupat nici de Iliade, nici de Cioran, nici de Ionescu. Uh, dacă nu plecau, le rămâneau oasele pe aici și acum le ridicam osanale. Dar uh, nu cred că ar fi fost ceea ce sunt. Domnule Pleșu, românii Citesc puțin, nu mai prea citesc, dar cred că nici nu gândesc foarte mult. Pare că lumea nu mai are răgazul să gândească. Nu mai are răgaz să stea o clipă și să gândească la ceva. Ce s-a întâmplat cu România? De ce această involuție? Bun, ca să fiu mai blând, dar spune că există o problemă la nivel global. Lectura nu mai este o ocupație constantă și amplă, cum a fost secole întregi există mijloace mai rapide de acces la informație la cultură și așa mai departe există un deficit de memorie pe care eu îl înregistrez stau de vorbă uneori cu oameni tineri și mi-e limpede că ei nu mai au o conștiință a decenilor anterioare imediat anterioare pentru ei episod, episodul comunist, ceau șer, sunt basme. Ce de ei până casă, uneori, dar ei nu mai au, ei nu mai au această temă în metabolismul lor intelectual și sufletesc. Există un deficit de cultură, nu se mai citește, aveți dreptate. Eu mă mir și sunt bucuros să văd că la târgurile de carte totuși e plin. Asta ar fi un semn bun și numai că e plin, să și cumpără carte. Prin urmare, există încă o categorie de oameni care, care, pentru care cartea nu este un obiect decorativ. Dar e un moment de criza cărții, să dezbate subiectul. Umberto Eco spune mereu că nu trebuie să ne fie frică, cartea va rămâne. Să sperăm, dar în orice caz relația cu cartea s-a schimbat. Cum s-a schimbat relația cu școala, relația cu muzeul, relația cu cu tot ce înseamnă cultură în sensul cel mai larg. A dispărut instituția cititului, a dispărut sau dispare. În schimb, fără memorie, fără cultură, cu o educație precară, s-a amplificat volubilitatea. Toată lumea comunică. Nu e clar ce, și dacă te uiți atent, mare substanță de comunicare nu există, dar cantitatea e enormă. Facebook, forumuri, toată lumea își dă cu părere, trăim, o spun mereu, într-un fel de cântare a României, în care toți amatorii au ceva de spus. Uneori sunt simpatici, uneori pică, pentru că nu spun că toți sunt de aceeași de -aceiași croiale, dar de cele mai multe ori e un fel de nonșalanță frivolă cu privire la actul de -a scrie, de a comenta, de a manevra idei și așa mai departe. Asta totuși e o meserie sau implică o anumită formație. Orașele sunt în criză. Se scrie mult și prost, greșit. Da. Greșit. Nu mai cunosc limba, nu mai cunosc gramatica limbii române. Foarte mulți din cei care scriu în special pe aceste forumuri și se vorbește foarte prost, mai ales în spațiu public și aici, sigur, televiziunea și radioul, din păcate. E plin de astfel de exemple. De ce? Ce ar trebui făcut pentru a se reveni la normalitate? Bun. Pentru vorbit ar fi esențial ca instituțiile publice de tip Parlament, Guvern, tot ce înseamnă om de, de scenă, politică și instituțiile de media să fie modele. Pentru că lumea Vorbește ce aude. Dacă aude 10 ani că se spune ca și profesor, deși nu eviți nicio cacophonie când spui ca și profesor, lumea începe să spună ca și profesor. Ca și idee, ca și școală, s-a răspui atât de mult că nu se mai poate imagina un mod de a combate asta. Că nu poți să introduci penalități. Dar să a absolut, pentru că asta se aude. Dacă se aude tot timpul Mama care o iubesc, lumea crede că așa trebuie spus, în loc de pe care o iubesc. Chestia e răspândită la toate nivelurile. Îmi pare rău, parlamentarii noștri de multe ori vorbesc o limbă de care roșești, pentru că nu poți fi patriot dacă nu-ți iubești limba. E totuși un element esențial al identității limba. Dacă nu o respecti, dacă nu simți responsabilitatea de a manevra un instrument pe care oameni de Anvergură învergură l-au lăudat ca fiind extrem de, de bine alcătuit. Mă duc aminte de Emil Cioran, care nu vorbea românește cu români, pentru că spunea, dacă vorbesc două zile românește, nu mai poți să știu franțuzești o lună. Atât de mult mă tulbură recuperarea unei limbi. Gândiți-vă, spunea el, puțin blasfemator, îl puteți vedea pe Iisus Hristos vorbind franțuzește? Și trebuie să recunosc că am răma, am căzut pe gânduri. <laughs> Ei, limba este schingiuită. Și asta este una dintre cele mai triste forme de lipsă de atașament pentru identitatea proprie. Ați vorbit de identitate și de patriotism, ceea ce înseamnă limba. Dar patrioți românii sunt patrioți, mai sunt patrioți. Cum e patriotismul astăzi? elefat. Statistic vorbind, s-ar părea că suntem cel mai patriot popor din lume. E, orice român întrebat repede cum e cu subiectul ăsta, îi dau lacrimile. E, problema eu, din punctul meu de vedere, este... E, întâi, e o chestie de pedagogie. Dacă ai un copil și îi spui de dimineață până seara ești cel mai frumos copil, ești cel mai deștept copil, toți ceilalți în răi, sunt sub nivelul tău și vor încerca să spună piedică, să te bată, să-ți fure uh, caietul de notițe. Dar tu vei învinge până la urmă. Tu poți. Dacă îi spui unui copil de mic chestia asta, ai toate șansele să obții un idiot. Adică să, să... îl trimis să facă nani. Ce să facă? Toate calitățile sunt în torba lui. Nu mai trebuie să facă nimic. E rezolvat. Ori eu constat că discursul patriotic la noi, de multe ori, are acest tip de, de conținut. Suntem formidabili, suntem cei mai deștepți, avem cele mai frumoase femei, cele mai frumoase peisaje, cele mai formidabile resurse. Cineva nu ne iubește, nu e clar de ce, cine. E un complot mondial împotriva noastră și, din cauza asta, avem mari suferințe și necazuri. Dar, până la urmă, va veni și rândul nostru... Tipul ăsta plângăcios, incapabil de autoanaliză și, deci, incapabil de autocorectură, nu face bine sentimentului patriotici. Dacă îmi dați mai adaug ceva. e legată de expresia Sunt mândru că sunt român. De asta, ca să fiți român, ați avut vreun moment, într-un episod prenatal sau, sau post în care vi s-a pus potavă, ce ați vrea, doamne? vezi român, vezi, turc, vezi pakistanez, neamț, vrezi englez, nu e o alegere. Nu poți să fii mândru de ceva ce n-ai ales. Nu poți să fii mândru că te-ai născut cu ochii albaștri. pentru că nu tu ai decis asta. Nu poți să fii mândru de ceva decât dacă e un merit. Merit înseamnă opțiune și efort. Ori noi riscăm să adormim în senzația că a fi român înseamnă pur și simplu a fi rudă cu Ștefan cel Mare. Și dacă e cu Stefan cel mare și Bun, hai, să zicem, cu Nadia Comăneci, atunci ești foarte bine. care e problema? Să facă bine restul lumii, să te iubească și să te sprijine. Ideea asta că trebuie să fii mândru de ceva, că. Care... A, ah, ce înseamnă atunci patriotismul? O să mă întrebați, bun, dar atunci ce legătură între noi și țara noastră? Păi, domne, eu cred că faptul de a te fi născut într-un anumit loc și într-un anumit moment al istoriei, este un dat pe care trebuie să-l onorezi. Eu nu cred în întâmplare, eu cred că e un dar providențial că te-ai născut într-un anumit loc, e o provocare și trebuie să fii la înălțimea ei, trebuie să o onorezi, trebuie să faci tot ce se poate face ca să fii un bun exponent al acestui loc și al acestui moment. Să fii loial, să fii harmic, să fie activ, să-ți faci treaba. Și atunci, sigur că e, se va produce o suprapunere între destinul tău, fiindcă că problemă de destin, domnule. M-am trezit aici. E o hotărâre, dacă vreți, providențială. Nu e să fii mândru sau nu să fii mândru. Asta e situația. E, dar fiindcă m-am trezit aici, trebuie să asum asta. Și e, să o asum într-un mod eficace și, și, cum să spun eu, Țintit spre uh, reușită, spre rezultate. Uh, uh, vorbăria, taclaua, lacrimile, ca toate astea, am adus cu mine un citat în Caragelă pe care vă cer voie să-l să reproduc -a, a. rapid, e foarte scurt, legat de problema asta. Când ar fi să dau vreo povață unui tânăr român, iată pe care aș dau-o. Tinere, să-ți fie patria scumpă și sfântă ca și mama ta. Să o iubești și să o respectezi din adâncul sufletului tău. De dragoste și de respectul tău pentru ea, să nu faci niciodată reclamă și paradă. Ba ai dreptul și datoria să urăști, să lovești, să sfărâmi pe acei frații ai tăi ticăloși, care în loc să o iubească, și să o respecteze ca pe o mamă cu minte onestă și severă, o curtează, o măgulesc și o exaltează ca pe o bătrână cochetă, nebună, bună de tocat. Asta credea Caragiale că înseamnă patriotismul adevărat. E, și putem găsi texte de-astea și la Eminescu, și la e, Cioran, și la Cantemir. Prin urmare, mult mai mult ajuți unei comunități dacă o previi asupra eventualelor derapaje, dacă pui umărul, dacă e... Și noi când spunem, lumea de afară mi-e dor de țară. Să ne înțelegem, realiz vorbi. nu ți-e dor de o abstracțiune, nu ți-e dor de o hartă, nu ți-e dor de Constantin Brâncoveanu, nu, ți-e dor de strada pe care ai locuit, de orașul în care provii, dă vecini, dă rude, e un microclimat la care ai aderență. Așa cum nu spui, domne, sunt mândru că sunt în Bolintinu, din Vale. Ai o conjunctură locală, dar tu trebuie, a, e foarte bine să ții minte că ești de acolo. Dar exaltările, retorica, ornamentica, pe mine mă întristează, fiindcă au devenit o formă de cochetărie sau un sentimentalism de doi bani. Bem că mâncăm o sarma și cântăm, noi suntem români. Ca și cum cineva crede că suntem coreeni. <laughs> Există diferență de exprimare a patriotismului, a modului în care se raportează la România, la moldoveni, ardeleni, dobrogeni, orteni exact, sau, exact, sau bucureșteni? Da. Sau sunt... sunt nu da, sunt mei, diferențe acum, asta trebuie să vă spun, cred că v-am mai spus o dată, uh, eu cred că cei care vor să ne ia alu sunt Ardelenii, nu Ungurii și alte. Fiindcă de câte ori văd sau stau de vorbă cu Ardele, simt un fel de excepționalism ardelean. E clar că toți e, să, au în sufletul lor ideea că la Carpați să cam schimbă lucrurile și începe altă țară. Ardealul, Transilvania, e, e fruncea. E bine, e, în glumă, spun de firește, uneori am senzația, dom'le, ăștia vor să ne ia ardea, Vor autonomie. Pentru că prea se uită la noi ca la niște rude săraci, Sigur că există, există... E, nu uitați, când s-a pus prima Unirii Principatelor, au fost foarte mulți oameni din Iași care nu vreau, Există orgolii locale. Eu de-aia spun, orgolul local nu e cea mai bună, cel mai bun ghid în, în, în construirea unui sentiment comunitar. Dar, sigur, și eu când mă duc în Ardeal, recunosc că mă simt altfel decât în Regat sau cât în Moldova, și anume mă simt bine. Mă simt foarte bine, fiindcă e ceva în aer, deși demografii lucrurile sau amestecat foarte tare în anii dinainte de 89, a rămas ceva, un tip de comportament, un tip de a vorbi. Nu vorbesc de, de aspecte dialectale. Să vorbește mai măsurat. Eu sunt exasperat cum în București să, să urlă. Toată lumea vorbește foarte tare. Face și asta parte din limba română. Limba română nu e făcut să te răstești tot timpul. Numai la vite te răstești. Există, există o lipsă de, de cuvință și de, de, de, de nuanță în vorbirea curentă pe care nu regăsesc în e, și am realmente senzație am fost la Alba Iulia la, un, la festivalul Dileme, am fost la Cluj am doamne, e altceva primarul din Alba Iulia, uite, nu fac propagandă politică în fond nu știu, nu știu exact din ce partid e dar a refăcut cetatea Alba într-un fel remarcabil și în general lucrurile acolo arată coerent. E, primar care aștia sunt utili da, și probabil la fel a fost și Sibiu, și este Sibiu că participați la Festivalul Internațional de Teatru Anual. Și este o minunăție și Sibiu, și foarte multe orași, și Brașov. Sunt, sigur, și Brașov, Și Clujul, extrem de interesant, Brașov. ca orașe de... Dar vin la o temă care, la care dumneavoastră ați făcut de multe o referire în textele publicate în dilema sau în adevărul, cele săptămânale. Intelectualii. Lumea face referire tot mai des. Caută repere, caută modele. Intelectualii, să se, se implice intelectualii. Parcă ne-am întors cu 26 de ani, în anii 90, când lumea caută intelectualii care pare trași în turnul de fildeș. De ce această căutare a intelectualilor care să revină în arenă? E, lucrurile sunt mai amestecate pentru că există și discursul invers. Să stea să-și vadă de treburile lor, de câte ori să bagă, fac ei pe deștepții, fac ei pe elitele, să facă bine, să, mai bine să stea cu turnul lor de filde. Deci dacă te bagi, de obicei strici. Sunt multe opinii că intelectualii îți devin în general pentru tot ce se întâmplă. Dacă nu te bagi, ești, faci pe nebunul, ești în turnul de filde. Și în general pe mine mă amuză, eu când aud intelectualii, câte ce mai Aș vrea să mă întâlnesc cu intelectualitatea. Dom'le, întâi, zic parcă ar fi o specie, altă specie da, de vietăți. Un fel de gândaci, un fel de păsărele. Nu, nu, nu ne e clar. Ce seama intelectual? Dacă intelectual oricine a făcut o facultate, păi tot guvernul e din intelectual, toți parlamentarii sunt intelectuali, foarte multe nume, toți doctorii, vorbesc nu de medici, sunt intelectuali, deci e plin. De obicei intelectual e folosit mai curând negativ. Intelectualii despre care, pe care la care se gândește lumea, nu sunt nici de în guvern, nici aia de, din... Sunt câțiva și antipatici care se dau mari. Autointitulați, așa se numește, așa expresie. De, intelectualii pot face greșeli. Eu am fost în conflict cu prietenii mei intelectuali și ei cu mine. Intelectualii nu sunt mafalda, nu sunt întotdeauna... Intelectualii sunt doar niște inși care au ca meserie principală efortul de a înțelege. Asta înseamnă intelectual. E o meserie care se axează pe efortul de a pricepe ce se întâmplă și de a găsi un sens lucrurilor. Asta e tot. Reflectând la această problemă, poți să-și dea cu părerea uneori. Dacă îți dau cu părerea, ai să spune, am pe forumurile mele, eu am observații critice despre ceva. De Ne-am săturat de critică. Puneți umărul, faceți ceva. Lasă că eu personal nu mă simt foarte prost aici pentru că eu am pus umărul vreun nevând. Am fost ba la cultură, ba la extern. Acum mi se reproșează că am fost. că m-am avut privilegii, că m-am dat cu toate guvernele, că nu știu ce. Deci, repet, e un statut antipatic. În schimb când face câte unul ceva, nu prea îl prețuim. Când face ceva nu în politică. Am început cu acest institut. Nu e vorba că l-am făcut eu, că l-am făcut cu o echipă întreagă și cu o conjunctură întreagă. Am avut noroc. Dar e un institut unic în România care nu, a, nu afectează bugetul și care produce valoare. Știe cineva de el? Foarte putea De lor. cineva e, un sprijin oarecare acestei instituții, o luptă în fiecare an să o facem să supraviețuiască a existat un mare filolog avem biblioteca lui, profesorul Dan Slușanski un om care era de ne, de ne comparat cu alții, știa greacă, știa latină era specialist pe indo-european. a tradus în românește Iliada, Odiseea, Eneida câți oameni de ăștia avem îl trebuia să fie academician a murit nu a fost academician, dar bine, academia e un subiect prea complex să Dar e, a muncit și degeaba. Pentru că a scos o ediție Cantemir, care brus la câțiva ani după moartea lui, e republicată de editura Academiei într-o nouă versiune, tradusă de o fostă studentă a lui, de nou. Noi care avem de muncit enorm, avem de tradus enorm, e, vorbesc chiar de autor de tip ăsta. E, era urgent să facem încă o dată o treabă gata, făcută de un mare expert. Și e, numele lui nu există în această ediție. E un tip de atitudine față de valori, față de modele, față de unii intelectual care e demobilizator. Îți vine să spui, bă, ce nu-ți stegeți. Tot nu se vede, tot te înjură lumea, tot nu ești bine plasat, mai bine vezi, de dă treaba ta și gata. Da, avem o vocație a demolării mai ușor decât a construcției? Mă tem că da. Cum vă spunem, câtă vreme valorile sunt eficiente și vii, ne cam enervează. După ce mor, devenim pioși. Ne plac monumentele, ne plac cavourile somptoase, alea scritorilor. Suntem buni în varianta noastră postumă. În varianta imediată călcăm lumea pe nervi. Luăm o foarte scurtă pauză publicitară Cine vom întoarce. Sigur că nu putem rata momentul doctoratelor, dar și al scenei politice și multe alte subiecte. Ne întoarcem aici la Colegiul Noua Europa alături de Andrei Pleșu, o ediție specială pentru dumneavoastră. Am revenit... Draștele spectatori, ediția specială Jocuri de Putere, invitatul meu și al dumneavoastră, domnul Andrei Pleșu, continuăm să vorbim despre România. Despre România așa cum e, cu bune și rele, despre scena publică și, sigur, despre multitudinea de doctori, deci doctori în știință din societatea românească, doctoratele. Este o, o temă care în ultimele șase luni, în ultimul an, Ocupă foarte serios uh, scena publică în dezbatere. Avem foarte mulți oameni care au, am văzut că au studiat serios pentru a obține un doctorat. Uh, sigur, ghilimelele sper să se simtă, dar până la urmă, de ce această dorință extraordinară de a pune titlul de doctor? Da, eu mă gândeam odată că s-ar putea să înceapă să dea pe județe toți absolvenții de studii superioare din județul X să fie numiți și în mod spontan doctor, ce să mai încurcăm cu comisii, cu lucrări copiate și așa mai departe. E, e, asta, această aspirație la titlu de doctor e psihanalizabilă, în sensul că pe de-o parte oamenii cum vorbeam Adinaori n-au cine știe ce admirație pentru intelectuale elite nu știu ce dar cu, cu altă parte a sufletului lor, ar vrea totuși să fie și acolo. Să aibă și atributele, calificările, fandosiților, ăstora care să dau ei mari. Și atunci vor și titilor de doctor. Pe de altă parte, lucru e foarte grav pentru că compromit o competență științifică, care în multe cazuri e legitimă totuși. Dar dacă se amestecă în halul ăsta lucrurile, a avea un doctorat nu mai înseamnă nimic. În al doilea rând, stabilirea e, unui plagiat, al unui doctorat fals sau copiat, așa mai departe, ar trebui să e, fie o procedură ceva mai simplă. E, eu când aud comisii de etică dispuse să analizeze dacă o lucrare este plagiat sau nu, e, nu înțeleg la ce competențe ne referim. Dar, ca să constați că 80 de pagini dintr-o lucrare sunt prezente mot -a mo într-o lucrare alta decât cea semnată de doctorant, nu trebuie să fii competent. Trebuie să știi să numeri. Vezi pagina și vezi de câte ori pagina din stânga corespunde cu aia din dreapta. Poți face asta și un absolvent de liceu. Nu e nevoie de... Că noi nu intrăm în detalii. Nu e vorba dacă cu tare idee... Bun, să ajunge și acolo. Dar întâi și întâi, dacă constați că o treime sau două treime dintr-o lucrare sunt pur și simplu transferate dintr-o parte în alta nu o comisie trebuie stabilit că lucrul e din plecare defect eu cred că ar trebui să se ajungă la o formulă mai simplă dacă vrem să rezolvăm problema, fiindcă dacă facem mari comisii de analize eu vă mărturisesc că o Tempări am fost puțin îndoit de sensul unui institut pentru cercetarea crimelor comunismului a fost nevoie de acel institut ca să putem condamna comunismul. Ori se putea condamna comunismul prompt. Nu faci un institut ca să stabiliți dacă a plouat sau nu în ultimile două luni. Știm că a plouat. Știm că comunismul a fost ceva aiurea, complex, ceva sinistru, ceva criminal. Trebuia să creăm o mare instituție care să dea detalii. Ok, e bine pentru că din acest institut au ieșit câteva volume de documente foarte utile. Dar să se puteau face oricum revin la doctorate, cred că trebuie simplificate lucrurile și că acolo unde ai de-a face cu evidențe, nu mai pierzi timpul cu detalii de ordinul fineții academice. I-am un interviu unui membru al bundestagului german în urmă cu aproximativ un an și la șase luni, unui membru al Parlamentului Vienez, ambii aveau titlul de doctor. De fiecare dată asistenților în pauzele publicitare mi-au atras atenția că este o jignire pentru o personalitate care are titlul de doctor în Germania sau în Austria să nu i se adresezi cu titlul de doctor. Dacă are această, această calitate intelectuală, are această calitate științifică. La, în România nu prea am văzut folosit titlul de doctor, pentru că ar trebui să vorbim numai cu doctori, în special Ministerul de Interne, dacă am putea, sau în zona justiției, unde am văzut că sunt foarte mulți doctori. Sunt pasionați. Dar, de. cineva că atunci când un anumit profesor a devenit doctor și-a pus pe ușa apartamentului. Doctor cu tare. Și că vecinii au început să vină să-i roage să le ia tensiune. Dar trebuie specificat totuși că în Germania doctor înseamnă pur și simplu absolvent de facultate. Deci, în momentul în care ai luat o licență, ești apelabil ca doctor. E altceva titlulatura Titul, de doctor. Titula. Din cauza asta, Alice, în, în corespondență, sau, doctor cu tare, în sensul că el are licența într-un domeniu anumit. E o folosire particulară. Dar la noi a devenit un ornament așa, e, e, e bine să ai și asta, mai ales că e, când nu ești capabil să o ai de la o facultate de profil foarte apăsat, o iei de la Academia de Informații, o iei de la școala, nu știu care, centru de Studii Militare. Am văzut că în Parlament sunt foarte mulți care au aceste studii și aceste doctorate. Sunt specialiști în domenii e, tainice. Și aud chiar că, la, că doctoratele de la Uniștea Academie de Informații sunt la secret. Normal că sunt informații ale unei instituții care au cu secrete. Prin urmare, a devenit ceva, un fel de desene animate în materie de învățământ. În, la ascultam pe Mircea Chivu, care a dat un interviu și audio și scris, în care vorbea despre gazetărie că de-a lungul timpului ați fost critic, pe bună dreptate, cu zona gazetărească. Și dânsul vorbea despre politicieni ratați care sunt în gazetărie. Foarte mulți politicieni ratați au ajuns în gazetărie. Ce părere aveți de afirmația domnului chip? Conține o doză de adevăr care rezultă nu atât în carieră, nu e că au încercat în politică și nereușind, fiindcă ar fi putut foarte ușor să reușească au eșuat în gazetărie. Nu despre asta e vorba, ci e vorba de faptul că percep prea des în discursul unui gazetar o opțiune politică, fie ea față de o persoană sau de un partid sau de un regim și așa mai departe. Eu aș spune mai degrabă că mulți gazetari sunt politicieni sub acoperire, că acum e la modă expresia asta. Adică ei nu se recomandă ca politicieni, refuză să se denumească așa dar, de fapt, ei sunt propagandiști. Adică ei au opțiunea personală, dreptul lor, ei au simpatii și antipatii, dreptul lor, și fac din această materie primă substanța prezenței lor mediatice. Aici, eu personal am rezerve, pentru că ceea ce eu aștept de la un gazetar, fie el de presă scrisă sau de televiziune, este să mă pun în situația să gândesc. Dar să gândesc eu, nu să fiu unul care încasează gândurile lui. Pentru că atunci sunt în ce în ce m-a întrebat la un moment dat de ce nu mai gândește lumea. Păi dacă gândesc alții pentru ei. Eu nu mai am nevoie să gândesc eu când, când vine un gazetar, invită și patru specialiști și toți, când nu se ceartă între ei sau nu vorbesc unul peste altul, mă învață care e adevărul. Păi eu, formam mă, culc liniștit. Eu vreau un gazetar care să-mi transmită informație și eu aș pune accentul în formarea gazetarilor pe uh, ideea de uh, reportaj, culegere de informații, analiză de informații, uh, descrieri de situații concrete și să mijlocească dezbateri din care eu să pot trage o concluzie pe propriu. Ori, dacă el nu face asta, dacă el nu face decât să-și expună un program, atunci a recunosc că sunt nesatisfăcut și nu cred că asta ajută, deși poți să înțeleg că fiecare are uh, opțiunile lui. Dar nu ele sunt cele care trebuie să ajungă, după părerea mea, la telespectatori sau la cititori. Dar când s-a schimbat? S-a schimbat ceva în cei 26 de ani? A început presa cu oferirea de informații și, sigur, editorialele aferente prezente peste tot în presa scrisă sau în analizele unor comentatori TV peste tot în lume, când s-a schimbat ceva? Pentru că pare că de la un anumit moment s-a întâmplat asta în presa românească. N-a existat totuși în 26 de ani doar această presă. Nu. Într-adevăr, care... la început, din câte mi-aduc eu aminte, exista doar o singură Fractură, ca să zic așa, în peisajul mediatic, existau publicații net pro și publicații anti. De obicei, cele pro-guvernamentale aveau mult mai mult succes în anii 90, la începutul anilor 90. Modificări mai deosebite, mai, mai, mai ample, au apărut în momentul în care au apărut de organe de presă cu patroni e, colorați e, politic. Și atunci, inevitabil, e, organul de presă plătit, finanțat de un patron colorat politic, face politica patronului. Există și problema ratingului. Să invoc asta și eu înțeleg. Domne, eu trebuie să aduc lume în fața televizorului, altfel îmi pierd pâinea. E, nu vreau să dau răspunsul simplu că oricât de mult te-ai străduit ca gazetar să faci rating, tot te bate Leo de la Strehaia de departe. Și Mădărin Ionescu, când face 4 luni, 5 luni, seară de seară, 4 ore cu Leo de la Strehaia, bate tot. Și să-și supără dacă spui că te-ai plictisit, că zicești, ma, cu fandosele, Aici e viața. Apropo și de modele, de repere și așa mai departe. Prin urmare, sigur, ratingul contează, dar contează și, și ce răspunde rețeleții noi. Omul de presă trebuie el însuși să fie un model de limbă română, de politețe, de gândire, moderație și așa mai departe. Rare ori întâlnești, mi-am permis să spun că ar trebui schimbați, să se mai schimbe și gazetarii, am dat nume destul de arbitrar, mă gândeam să dau un nume de la fiecare post. Și să nu se supere colegii dumneavoastră, de la postul dumneavoastră nu mai am aminte decât de numele noastre. Dar, e, nu atât de, de a schimba oameni, că nu putem să ne schimbăm, toți suntem ce suntem. Dar, de a schimba puțin postura, atitudinea, procedurile, e nevoie de un efort, pe care noi îl cerem politicienilor, îl cerem românilor în general, Păi, să ne-l cerem și noi Asta e ceea ce, ceea ce vrem să spun. Am văzut discursul noastră, am asistat la discursul nostru la lansarea de carte a lui Emil Hurezeanu. Și acolo vorbeați despre stilul lui Emil Hurezeanu da. în a face gazetărie complet diferit față de ce există exista și există în presa românească. Ce aveam plus, Emil? un om pe care îl admir, pe care îl știm foarte bine, este prietenul nostru, dar nu de asta îl admirăm. Pentru că, realmente, e un om care merită această admirație, exercițiu de admirație. Două lucruri aveam în plus, aș spune rapid. Întâi, un, un fundal cultural remarcabil, e limpede că omul a citit mult în domenii diverse, știe ce spune, e informat, și nu numai la nivel local, Adică, pentru el, gazetăria este și o specie de cultură politică și nu numai. În al doilea rând, e ce spuneam adineori. Eu, citindul l sau auzindul l pe Hurezeanu, nu mi-e clar cu cine ține. Și îmi place asta. Alții îl bombă ne, spun, na ta e ești prea echidistat. Nu, domnule, asta vreau. Eu după, îl știu bine, suntem amici, dar, dar nu mi-e clar întotdeauna unde e el situat. Pot să am surprize. E, mă aleg cu mai mult din acest tip de atitudine decât de unul previzibil, pe care când îl văd, a, zic, știu, ăsta o să spună aia, aia, aia, așa. Asta este, asta cele două calități care îmi plac la el. Și modelele, credeți că în momentul ăsta prea mult uh, românii își aleg modelele din ceea ce prezintă televiziunile sau exclusiv de da, acolo? evident. Cum am putea să ajungem ca modele să fie prezente pe televiziune, tocmai ca românii să se raporteze la ele. Da, dar ar trebui și din partea unor potențiale modele să fie o atitudine mai ofensivă, dar trebuie înțeles și unii din ei că nu vor neapărat să intre. Eu m mă mir și am exprimat asta cu voce tare. E, contează și cu cine ești invitat să stai de vorbă și ce croial are omul ăla nu știu, dar am fost la un moment dat invitat să stau de vorbă, așa pentru hazul chestiei, cu un manelist. Eu am, nu am de bombănit nimic, nu-mi plac manelele, dar îmi dau seama că sunt un gen popular. Oamenii care le practică pot fi foarte cuvincioși sau... Așa, nu știu, nu, nu mă amestec în asta, dar nu cred că am discutat foarte multe cu Guță. Nu pentru că îl disprețuiesc, dar pentru că n-avem un teren suficient de solid de comunicare între noi. Ce să facem? E, dacă asta e o metaforă, dar ideea este că nu poți face bine într-un grup în care interlocutorii sunt atât de, de, de policromi încât îți ia ochii. Trebuie să existe coerență, trebuie să existe un fond comun de reguli dă informație, dă bună credință, altfel se ajunge la ce vedem de obicei în talk show-uri. Sunt uh, mereu aceeași, și asta nu e în regulă. Nu există experți pe viață. Vreau să mai văd și eu un portret nou. Văd mereu aceleași figuri, știu dinainte ce o să spună, același tip de bășcălie, același tip de insinuări, de calomnii, de obsesii. Sunt teme obsesive. Sunt televiziuni întrești care trăiesc dar ani de zile din trei e, idei fixe, dacă nu cumva dintr-una. Nu-ți vine să intri în peisajul ăsta. Asta e. Dar e nevoie de o schimbare e, așa cum a fost nevoie și e nevoie în toate domeniile. Nu, nu înțeleg de ce suntem supărați că îl tot vedem pe X la, în, în Parlament, dar nu suntem supărați că nu e nicio schimbare în peisajul mediatic. Oameni care au făcut presă înainte de 89 abundent și cum se putea face presa atunci, fac în continuare presa abundent și sunt maeștri. N-am nimic cu ei, dar mai face omul și un pas înapoi, mai pune pe piață o noutate, un portret nou. Aici e problema. E nevoie de aer proaspăt. Aer proaspăt... Aș vrea să trecem la o altă temă pentru că sunteți un observator fiind acest ce se întâmplă în jur nu doar în spațiu mediatic sau politic, ci în spațiu real al străzilor Bucureștiului și al Bucureștiului unde se circulă înfiorător. Am făcut cu alături de colegii mei o oră și 20 de minute de la Realitatea TV până aici pe lângă strada Mântureasa. De ce? Spuneți-mi, vă place cum arată Bucureștiul? Bucureștiul care are zone minunate, superbe dar care nu sunt exploatate, nu sunt cunoscute, te îmbolnăvești în trafic, între clădiri lăsate în paragină. Un oraș unde parcă totul e bombardat și ar trebui reconstruit. Aveți perfectă dreptate. Eu sunt un bucureștean exasperat. Conduc și eu și fiecare drum în București mă costă o criză de furie. Recunosc, fac uript, îmi reproșez după aia, dar nu mă pot abține. Întâi Există un stil de a conduce care e foarte specific autocton. Am condus și în alte țări. Nu există ceva. E de un pitoresc nebun și de un arbitrar suveran. Nu se simțul comunitar. Noi vorbim despre comunitate, solidaritate, unitate. Dar în comportamentul cotidian, și asta se vede în trafic, fiecare e pe contul lui și contra tuturor. Doi, E inadmisibil ca un oraș să fie desfigurat așa cum e București. Începând de la ceea ce spuneați, case superbe, aici pe stradă avem, lăsate în paraje, nimeni, nici un primar al Bucureștiului n-a iubit acest oraș. Pentru că dacă îl iubești, te uiți în jur, vezi minuni de arhitectură, de secol 19 de între cele două, și faci ceva să le ții vii, să le ții. Sunt lăsate să dărâme și să face câte o conservă de asta de sticlă care la primul cutremur o să ne, ne înfigă cioburi în chelie. Asta se va întâmpla. Mor, sub ochii noștri, valori e, superbe ale arhitecturii urbane românești înainte de război. E, iar pavajul e, îți rup mașina, îți rup picioarele, să sugrumă circulația. N-avem primar dar avem, e plin de șantiere. Și am să spun ce am aflat despre asta, că m-am informat. Șantierea există și la Berlin, dacă te duci și acolo te poți înerva, e plin de străzi în care se lucrează. Dar, unul, se anunță înainte că se deschide un șantier acolo, toți cei din cartier știu, se anunță cât durează și durează chiar cât se anunță. La noi am auzit că o gaură pentru repararea unei țevi se face în felul următor. Întâi, vine o firmă care sapă și pleacă. După aia vine o firmă care repară țeava și pleacă. După aia vine a treia firmă care trebuie să pună asfaltul la loc. Dacă mai bine Sau dacă vine, o face. Deci lucrează trei firme ca să dea o gaură. Pe durează infinit. Nu se știe cât. Nu se știe cine răspunde. Am și surpriza să văd că uneori se lucrează sâmbătă noapte. Nu se înțelege cum e organizată munca aici. Deci, sâmbătă, noaptea, la 12, auzi câte un pick hammer, harnic. Lucrurile astea par scăpate din mână. E păcat de un oraș cu potențial ăsta și e păcat de noi că vorbim cu mare drag de țară, de oraș, de București și ne uităm cum el se surpă. O altă temă pe care vreau neapărat să o abordăm este tema bisericii. Românii creștini peste 90% creștini cu mersul la biserică stăm ceva mai prost dar sigur nu vorbim de cele două mari, sărbători, Crăciunul și Paștele vorbim de mersul regulat la liturghie, de duminică și acum biserica luată la țintă. ce s-a întâmplat exact? e biserica inadecvată? la ceea ce se întâmplă în acest moment, sunt greșelile, își caută societatea civilă sau își caută strada noi, noi ținte. Care este de fapt această problemă a războiului? Biserică, stradă, a după 26 de ani, aproape pentru prima dată. Într-un mod atât de violent. Sunt două tipuri de discursuri despre biserică și despre credință în general, care pe mine mă irită și care cred că nu ieri. Primul este așa numitul discurs de tip liber-cugetător. Sunt oameni care, de fapt, au ei o problemă personală, nu le place instituția asta deloc, nu le place tematica asta deloc. Să o că cine se referă la această tematică e demodat, prostit de tradiții inconsistente. Și atunci războiul lor nu e cu biserica și cu credința, ci este un fel de isterie metafizică bazată pe o convingere atee. Asta nu e nici libertate, nici cugetare, ca să fiu cinstit. Un ateu foarte greu poate să argumenteze de ce nu crede. La fel de greu ca un credincios care trebuie să argumenteze logic de ce crede. E un fel de exces retoric care nu duce nicăieri. Nu poți face abstracție de un domeniu care dă identitatea Europii de multă vreme, care a produs valoare culturală și academică de multă vreme, e un fel de a începe să te înveselești că te-ai născut ieri. Pe de altă parte, există și discursul gata făcut, evlavios, pios, în care totul e în regulă și lumea e Ăsta este la fel de perdant. Instituția, după părerea mea, trebuie să-și pună probleme de strategie, de limbaj, de inserție în viața publică, fără să-și modifice chipul, dar fără să uite că ea trebuie să, să adreseze celuilalt. Creștinismul înseamnă comunicare și minecare, cum spunea Constantin Noica, înseamnă atenție, știința de a asculta, de a reacționa potrivit și de a îmbrățișa până la urmă. Nu de a ține la distanță și de a respinge. Or aici biserica are multe lucruri de făcut pentru că uneori ai senzația unui comportament uh, paralel cu realitatea. Biserica trebuie să reînvețe să fie seducătoare. Ceea ce nu e ușor, dar de ce am lăsat uh, numai a diavolului operațiunea seducției? Foarte frumos spus. Mă... În urmă cu o săptămână îmi spuneați despre un diplomat care după doar 10 zile sau două săptămâni de la prezența la post în București, prima lui observație despre România a fost nu aveți stat, domnule Pleșu. A stat de vorbă cu diplomatul respectiv și ulterior. De ce a spus asta? V-a explicat care a fost afirmația extrem de dură. Da, și pe mine m-a șocat în primul moment, dar după aia vorbind cu el și înțelegând la ce se referă, mi-am dat seama care dreptate. Într-o țară așezată, statul înseamnă previzibilitate, continuitate, instituții solide și depolitizate, administrație fermă, bazată pe reguli clare. Dacă aceste lucruri lipsesc, se cheamă că n-ai stat ai o însăilare de aparente reguli și instituții, de multe interese personale și de imprevizibil. Te duci la o instituție și n-ai nicio garanție că lucru pentru care te duci se va rezolva pe o cale previzibilă. Asta creează o atmosferă de insecuritate foarte supărătoare. A nu avea stat înseamnă a, a, a trăi într-o aproximație. Uh, intră aici și dezorganizare, și corupție, și uneori o anumită lipsă de tradiții. Eu îndrăznesc să spun, apropo și de ce spuneați la început, că nu mai gândim destul, și, și, și o mulțime de, o cantitate mare de prostie. Uneori nici nu e vorba de vinovății patetice. Eu sunt mirat uneori și la... Uh, politicienii care-s furând să oameni de a face cu sume uriașe. Dom'le, pe lângă lăcomie care e un viciu străvechi, e și o doză de prostie. Dame, și când furăm, furăm ca proștii. Adică știm că sunt ochii pe noi, știm că oricând suntem vulnerabili, o ținem langa până când o încurcăm. Și când o încurcăm ce că suntem victime și avem, brusc foarte multe boli. E... Prea, multă, prea mult recurs la această comină. Eu văd așa, am avut un politician, pe care eu să o conteam rezonabil, și-a făcut o vilă, are 20 de dormitoare. De ce vrei să-ți faci 20 de dormitoare? Vrei să culci acolo echipe de fotbal? Vrei să... Ce, ce altceva decât o formă de stupiditate este să, să ieși la... să te dai în vileag cu tipul ăsta de achiziție? E un spirit achizitiv bezmetic vorbeam de București și de lipsa statului. Știu cazuri în București când se naște brusc un șantier într-un loc, nu știu cum, că există semnături dar care pune în pericol și ambianța urbană a locului, pune în pericol case vecine eventual de patrimoniu, Un caz Cate pe de strada Paris. Pe strada Paris e un șantier, nu știu ce se va face acolo. E lângă guvern. Toți cei care locuiesc în, al, lângă acest șantier sunt îngroziți. Sunt, lucrurile se fac la foarte aproape de zidul casei lor, care să băție tremure, nu știu ce. Sunt case vechi, care riscă să se degradeze ca să se nască acolo, nu știu, un mol, un uh, bloc de birouri pe care o să scrie 2 ani birouri de vânzare și nu le cumpără nimeni. Nu știu. Cine a dat aprobările? Cine se ocupă? Cine e responsabil? Nu se știe. Asta înseamnă să n-ai stat. Lipsa regulilor practic și a celor care să vină, să schimbe lucruri. Dar politicieni avem, domnule Pleșu. E nevoie, de nou, e nevoie de portrete noi, de un tip uman diferit de ce am cunoscut până acum, cu alt tip de discurs și cu, alt, cu un alt tip de angajare. Eu văd, în, în partidele pe care le văd eu acum, nu e vorba atât de doctrine, de convingeri și de scopuri pragmatice precise. Fiecare partid își propune să rezolve tot, ceea ce e o greșeală, să ai niște priorități, să te ții de ele și să zici mersi dacă le faci pare. Ca și guvernele. E, doi, e, să comportă, n-au doctrină, n-au atașamente, dovadă, trasei așa, dar câte vreme sunt într-un partid, îl iubesc. Dom'le, partidul nu trebuie să-i fie iubite. Numai partidul comunist cerea să-l iubim iubești, îți iubești iubita, îți iubești familia, îți iubești copiii, dar nu, nu iubești instituții. Spunea cineva așa despre Europa, nu te poți îndrăgosti de o administrație. E, e bine, e, oameni, eu am în minte un anumit personaj, o doamnă, care când vorbește despre partidul ei, care nu greșește niciodată, aproape că îi dau lacrimi, acea de mătușică, tandră, care îșapără puii, în felul ăsta îți poate face politică. În felul ăsta faci dramoletă, faci telenovele politice. E nevoie de o formă de raționalitate și de prezență bărbătească într-un partid care să ducă lucrurile înainte. Eu mă bucur de câte ori văd un chip absolut nou. Chiar dacă nu știu, poate mă înșel, admit că poate fi la fel de defect ca ceilalți. Dar faptul că nu l-am mai văzut e pentru mine deja un atu. Diplomația română. N-aș vrea să închidem acest interviu fără a discuta puțin. Ați condus Ministerul Afacerilor Externe, ați spus vehiculat de nenumărate ori, uneori doar din partea presei, ca e, ambasador la Paris, la Berlin, la Roma, la Londra, la Washington. Cum arată diplomația română? E un moment foarte interesant și important din punct de vedere al relațiilor externe. O, o lume care fierbe, nu doar o est ale Europei care fierbe, și Europa Centrală, cum arată diplomația română? Cât știu eu despre asta, s-ar rezuma în câteva cuvinte. Unu, trebuie și percepția despre diplomație să schimbe, pentru că există, la baza unor cariere diplomatice, ideea că a fi ambasador sau a lucra în diplomație e mai mult o chestie de reprezentare. E ceva comod, simpatic, stai într-un loc agreabil, nu ai multe de făcut, e fals. Meseria de diplomat, meseria de ambasador, de, cons, de consul, sunt meserii foarte solicitante, care implică foarte multă dexteritate. E, sigur, poți învăța că eu însumi, când am avut la externe, n-aveam experiență. Dar e, am înțeles că e nevoie de experiență, am întrebat experți, am acumulat cât am putut eu din informația de care aveam nevoie și îmi fac iluzia că n-am făcut gafe mari dar trebuie să dispare ideea că a lucra în diplomație este o funcție ornamentală un, un privilegiu un cadou care ți se poate face lucru valabil, mai ales am impresia la nivelul consulatelor unde uneori trimis pe câte cineva fie că vrei să scape de el, fie că are cineva o rugăminte, fie că te roagă chiar el după ce nu mai are funcția pe care a avut-o înainte și așa mai departe și consulate, iarăși, sunt, tehnic vorbind, instituții extrem de solicitante și care implică multă, multă pricepere. În rest, trebuie respectate niște reguli. Instituția diplomației este o instituție foarte riguroasă, în spreosebire de alte ministere. Toate trebuie să fie riguroase. Dar aici există ierarhii, există reguli, există ciclicități care trebuie respectate. Eu sunt contrariat când aud de câte uh, un ambasador că n am mai venit în țară de 20 de ani. Nu există în monoman așa ceva. Uh, sau trebuie să aibă temeiuri foarte adânci. Sunt contrariat și când aud că câte un ambasador nu știe limba țării în care s-a dus. Sau o știe precar. Sau o învață de-abia atunci. Sunt probleme de rezolvat. Uh, dar pot să spun că după stagiul meu acolo am înțeles mai bine decât o înțelesesem înainte că e un loc în care expertiza e decisivă. Nu poți face diplomație cu improvizații. Eu când eram acolo am înființat un institut de studii diplomatice în ideea că ăla să devină locul unde se formează și de unde să recoltează diplomați. El a mai trăit puțin și după aia a dispărut. Nu știu de ce. Și regret Acum aud că există un institut diplomatic care însă e ceva de tipul academiilor de informație, a colegiului de apărare, e încă o etichetă de pus la butonieră pentru orice eventualitate. E nevoie de profesionalism mai mult decât în alte domenii. Care este proiectul la care țineți foarte mult? Vreau să am timp pentru cele două proiecte, trei, câte mai pot să-mi permit să permiți, am la vârsta pe care o am. Eu vreau să scriu un anumit tip de carte, de pildă, despre o problemă demodată astăzi, problema destinului. Dacă reușesc să fac o carte în care n-am să rezolv problema, dar în care am să dau materie de reflexie cititorului care să arată interesat de subiect, voi să o că mi-am făcut treaba. Ce face Andrei Pleșu? E una dintre întrebările venite pe Facebook. Ce face Andrei Pleșu în mod normal, într-un Crăciun normal, și ce face de anul nou? Și ce face și în acest an? Nu o să plec nicăieri, o să stau în țară, o să fac protocoalele de familie și de prieteni inevitabile și o să fiu e, chinuit în permanență de e, efortul de a nu mânca și de a nu bea prea mult E, e, e o plăcere până la urmă care vă refuzați sau Trebuie să am grijă așa mi se spune deși în fiecare zi aflu de la medici diversi, din țară și din afară că toate regulile care sunt valabile azi se răstoarnă mâine Cea mai bună veste pe care o am de la mai multe grupuri de cercetători din Statele Unite, de curând este că cea mai sănătoasă carne din lume, mai sănătoasă decât puiul, decât e carnea de porc, și, al doilea lucru, că băutura miraculoasă pe care americanii noștri au și au descoperit-o acum, au analizat-o și au descoperit în ea virtuți incredibile, aproape science fiction, este tuica. Așa încât cu aceste dezlegări am să traversez sper sănătos și aceste sănătate. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu în numele telespectatorilor și ascultătorilor noștri. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră și ne-ați primit aici, în Casa Colegiul Noua Europa pe care ați văzut-o, dragi telespectatori, sigur că e un loc unic, un loc care ar putea fi un exemplu nu doar pentru România și alte orașe și alți oameni care doresc să lase ceva, să ofere ceva, mai ales tinerilor, și și pentru alte țări din această regiune. Vă mulțumesc, domnule Pleșu, să aveți, vă mulțumesc. să aveți un an cât mai bun. Vă citim textele din adevărul, din citim în continuare dilema și așteptăm cărțile. Sărbători fericite! Vă mulțumesc, sărbători fericite! Dragi spectatori, noi ne revedem mâine seară, ora 21, Jocuri de Putere. Până atunci, nu uitați să iubiți România în fiecare zi. La revedere!